ba gai da gai dan danchainia gai bentek only to stuck gai mendatu jo baita geroztik ostika da. ya ana joita ma gai egunean o gai intuste estudioa departamento de quarta ilova 6000 a 8000 arte o to e un autoak justu pasatzen dira eta ez dira gelditzen, oi da problema. Baxe, e, eunetek, irotunetan hamar batutzu dietoki joten niena arat, ez dira gelditzena. Eta batutzu hamar, eunetek hamar berriz, gelditzen niena edo atakoan edo unatakoan. Gatik, uh, badie, ogoi bakarrik, ainua jaka hibiltzen niena. Oztarako galde duzu, e, eh? hori, noiz hasi zen galde hori ateratzen. Galdea elimmisiko galdeak izan die ottonoita amaga telekura. Uh, ta geodistik uh, bai e e beraien ja guk ezbea beti ados izan egitarake ta gero departamentuak uh, kasik 1400en batio iteko hemen 2000an bim ta geroistik berzek gero altiziak aldatu sierako guan proiektuare aldatu zen berriz partitu hina berrez proiektu iteko ta gero guk badugu ama urte deliberu hartu hinuna kontre iluana eta ador ginen uh, alde batetekiteko. Aduztuki, uh, berriki okanduzuen uh, berriak zer abakida? E egun dena da, garen nuktean, 2000-2010 estudioak zirkiurazioan uh, gainean egin dute departamenduak. De, de Oai, uh, resultatuak izan du, ergan ez, bon, iru, iru uh, bide batzien estudiatuak izan uh, egoldetik, uh, be, e, erditik pasten zena erri erditik, eta gero bertzea behitz uh, nohtetik. Uh, guretzat zena, bertzen ikusi erri eta rentzat bada karikana, baina gero badu guk txinan auzoat, zuat, eta eke itxabastzera sorra eman beha, ohtako uh, bide autatu izan dena da, nohtetik, uh, arek uh, ez behitukitzen ez karrika erdia, eta ez dare nain txinan hau Egin den delarik, nondik pasatu beharko da dibidez jateko... Sarako bide hartuz, gero ezkereta ikpikatzauzu. Egun bada dezbizazena, dezbiz baina hurra zure luzei da, harri giden tosai kilometra sobera, ta, adi uh, pikatu ziraziko uh, da, uh, luze eta zunean berdintzu izantare, i, uh, demora igazten da. Ogan jende, badakio, hartako gautela, demora igazten mani madute. Eta badakizu ezan bat auto be, ju, galduko dituzian zentruan edo gutxiago izango den hori... Uh... Dan txenea joak idena estudio garratando eunetek latonoa ipasa uh, egin eutela itzulia ez dira karikati pastua. Oemen digoiti, zertira hor uh, etapak? Limiziko gauza inmerdena da... In-guru hain alde, bada estudio iteko, arek, uh, demora du, beza, eta demora behar du, eta lausak soen eta intemaita, ikitemaita ogan hil da urte uh, uh, baten estudio behitza, berkodura partitu altendik, eta gero handik likura, Gero itenako desu zen bidea nundi pastenalko dena. Hala ere urte zonbaitzu beharko dira horrak asteko? Horri lurrak jabetzeko eh, departa bendoen dintzat eta gero jakiteko desu zen nundi pastenalko den eta, gero da finanzioa bendoa, ogan aurra epa behar baita, horreko uh, ergan nahi du horrak lanak ez dira astenalko bosoasai urte gabe.